Я вже знаю, що запах цей однаковий, Один і той самий, і я, Втулившись обличчям До густого клубка нечесовного волосся, Він якраз відвернувся. Вдихає його запах, Як одне ціле з них двох, Як запах його тіла, Коли все було гаразд. Коли я жив у Мадриді, і Марія Тереза Мала стати моєю дружиною і колу кавий і веселий тринадцятирічний хлопчак витанцьовував на святі сестрою так, що усі сусіди навколо казали «Справжній майстер, хлопець! Ото буде голови крутити дівчатам!» А дівчат вже і так було його швіку. Хихотіли, сміялись, жартували з ним. Тільки Марія Тереза була понад усе, і всіх. Як він пишався, сестрою, Як хотів біля неї показати себе Мужчиною Ще й для мене навмисно. Збишек казав тоді, Твій родич, міцний хлопчик, вогонь. Мій родич. Справді, мій родич. Тільки зараз хто б упізнав у ньому Того веселого хлопчика, Гнучкого і точного у рухах. Зараз він – мій родич. Поза усією логікою життя, а може її наперекір, ріднішої за нього людини нема. Тільки що ми будемо робити у тій Франції? Ми підійшли до кордону з останньою групою республіканських військ. Франкісти наступають нам на п'яти. Війна закінчилась. За кілька годин це стане доконаним фактом». Усенький прохід у перегородженій кулючим дротом смужці кордону. На французькому боці нас відразу оточили легіонери. Звеліли здати зброю. Біля них вже лежала гора рушниць і патроншатів, полишених республіканцями. Я приховав невеличкий револьвер, але французи виявилися майстрами до обшуків, «Довелося кинути на загальну купу. Нас вишукували і загонами повели далі. Казали у Перпінь'ян, звідки відправлять у табори для інтернованих осіб. Ми трималися разом. Антуана не підпустили. Не підкорившись наказую французького уряду інтербригадівцям-французам покинути межі Іспанії, він утратив громадянство». Тепер його мали судити і покарати за непослух. Отак зустріла його батьківщина неприязно, табором, судилищем. Що ж далі? Що ж буде з нами? Хто і як зустріне нас? І де? Я йшов між Пако і Антуаном. Гіркота поразки, зустріч яку нам улаштували на кордоні, раптована повторність цих подій, цих людей, цього оточення гнітили нас усіх, але те, що війна позаду, водночас вселяло полегкість. Назавжди частка мене лишалася і житиме в Іспанії, а частка Іспанії зі мною. Був пако, якого я повинен оберігати, якому повинен повернути батьківську селю, свою замість його рідної, втраченої, Пако – частина моєї любові до Іспанії, Моїй любові до Марії Терези, до мого минулого. Мало доброго попереду, але жити можна і потрібно. А коли життя не позбавлене сенсу, то шлях завжди знайдеться. Бо той, хто йде за зорею, не вертає назад. Розділ сімнадцятий. Андрій просував стежкою яка вела через сад на пагорб. Тоді збігала додолу на луки. Зовсім рано. Вдома всі ще спали. А він, як це часто бувало, прокинувся ледве заблагословилося на день і подався у сад. Сонце щойно вибилося з-поміж хмар, але знявся вітер. Було напрочуд тепло, Порвала земля, млів садок, Андрій вийшов прогулятися тільки у сорочці, і вітер рвав з її плечей, куйов до волосся. Здавалося, що то вітер викочує велике багряне сонце за обрію, важке і повільне. Андрій дійшов до своєї місцинки біля глоду і сів на лаві, яку сам змайстрував уже після повернення. Ні про що зараз не думав тільки всотував у себе цей вітер, сонце, дерева, глід, траву, усе довколишнє. Андрій любив вітер, і подухи його, чим далі пружніші, будили спогади, кудись манили, пробуджували. Щось у ньому стрепенулось і рвалося на поклик вітру, Навівало неспокій і спокій водночас. Відкинувшись на спинку лави, Він продивився просто себе. Погляд його зринав на таку густо-зелені крони дерев І білі клубки хмар на вранішньому небі, І запахи саду, мов би, вертали йому втрачений зір, Терпкий запах голоду, свіжі трави, Нижний подух спелых яблук. яблок.